Недаремно офіційні козацькі літописці так активно і послідовно ведуть державотворчу лінію України від Київської Русі. Входячи ж у союз із російським царем, він сподівався, що Росія, як одновірна і на той час порівняна слабка країна, не загрожуватиме суверенітетовій України, але вже за життя зрозумів, що глибоко помилився, бо російський уклад був абсолютистський, тобто за природою своєю ворожей демократичному українському, відповідно й мав нахил до нівелювання всіх інших державних форм, а відтак і суверенітету України. Отже, сама ідея великого князівства Руського належить таки, Богдану Хмельницькому. Принаймні під кінець життя він виразно хотів, щоб Україна була князівством, і це князівство мало складатися із двох воєводств – Київського та Чернігівського. А уріда, щоб там були, як у Литві, Герасимчук, Виговщина і Гадяцький трактат Львів, 1909 рік, том 89, сторінка 59. Богдан Хмельницький навіть просив у Польщі визначення комісії для укладення пунктів. Відчуваючи смерть, Гетьман не бажав порушити присяги російському цареві, однак казав «Я присягав московському цареві, але як король віддасть, гетьманство моєму синові, то той може чинити, як хоче, бо цареві на вірність не присягав. Там таки сторінка 59. Усі ці слова Богдана Хмельницького свідчать, настільки зайвим був акт відречення від присяги російському цареві, що його здійснили козаки. Чорновола, 1910. 92-го року Переяславський акт був чинний тільки до кінця життя гетьмана. Новий гетьман постановляв нові статті, а з ліквідацією гетьманства цей акт взагалі втрачав свої юридичні чинники, не кажучи вже про те, що давно не стало і царів, яким присягали. Польський посол Беневський уже виробив проект угоди і поїхав до Чегрина, щоб Богдан Хмельницький її підписав, але не застав гетьмана живим. Це був, так би мовити, перший крок до Гадяцького трактату. Короткий начерк його зробили Беневський і Тетеря у липні 1658 року, але він не обіймає всіх постулатів Гадяцького трактату, не має в ньому, зрештою, основного визначення політично-автономних відносин обох держав. Цей начерк опубліковано в згаданій вищій статті Василя Гарасамчука, сторінка 69. Михайло Грушевський щодо такого начерку пише так. «Порівнюючи... Ці пункти з пізнішим Гадяцьким пактом бачимо багато подібного, місцями буквально тотожного. Очевидно, Тетеря привіз той начерк умови, що потім ліг основою Гадяцької унії, але спільною рукою з Беневським вони вичистили з усіх яретичних видумок, немерича, не утрималися навіть на рівні Зборовських пактів, спустившись до Білоцерківських. Не тільки вечеренно всяку удільність України, велике князівство руське, але й вимежування козацької території. Грушевський, історія України-Руси, Київ, 1937, том 10, сторінка 327. Це й не дивно, бо Павло Тетерія, як писали поляки, був наш і очолював крайне полонофільське крило в тодішній українській політиці. І тут постає питання, хто ж був автором Гадяцького трактату? Є думка, що ним був Юрій Немерич, один із видатних, і цікавих українських політичних діячів середини XVII століття. Людина вельми близька до Виговського. Історик Горець Левицький свого часу писав, «До речі, зауважимо, що найголовніша, а заразом найрозумніша частина гадятських статей належала європейсько освітченій людині, Юрієві Немиричеві. Сам гетьман Виговський не здужав піднятися настільки, щоб стати в рівень персонального безкорисття в такій важливій справі, як вироблення і переведення проекту нового, політичного і соціального життя свого краю і бути співробітником Немирича. Грушевський «Історія України. Руси. Том 10. Сторінка 377». Це була крайня точка, супряжена з традиційним негативним міфом щодо гетьмана Івана Виговського. При цьому забувалося, що саме Виговський був значною мірою керманичем політичних акцій самого Богдана Хмельницького. Є інша крайня точка – висловлена там таки Михайлом Грушевським. Як побачимо далі, трактат складався на швидку, експромтом, під натиском обставин, як висловився головний його творець Беньовський, і думається мені, що із козацької сторони мало хто згадував щось тревке на нім будувати». Найбільше клалося на Юрія Немерича, і це можливо, що він задумував якісь плани у зв'язку з цим договором, але він сам був занадто змінною в своїх планах людиною. Це одно. А друге, він мало значив у політичних розрахунках, не мав ніякого впливу. Його використовували з одної і з другої сторони але його ідеї не проникали в грунт подій. Розуміється, пізнішим дослідникам було приємно знати, що в тодішніх актах брала участь і руку свою прикладала людина широких ліберальних поглядів великої європейської світи, безпосередньо обізнана із західними і культурними формами життя. Але його вплив перебільшено. Михайло Грушевський, «Історія України-Руси», том 10, старінка 286. Нам важко зараз добутися досконалого знання з цього предмету. Але заперечити участь Юрія Немирича у складанні Гадяцького трактату, як і чильної участі в ньому гетьмана Веговського – Годі. Принаймні Виговський скаржився на Немерича, що міцні єретичні думки, які виявляє безвідома Виговського, в його голові уродилися. Герасимчук, Виговщина, сторінка 70. Що-то за думки можна судити хоч без того, які умови уклав Юрій Немерич Разом з Іваном Богуном, 5-15 жовтня 1657 року, так звані Корсунські умови, і шведським королем від імені гетьмана Івана Виговського. Тут, зокрема, казалося, світлий король шведський признає і проголосить військо запорозьке з підвладними провінціями за народ вільний, і нікому не підлеглий, і його свободу і інтереси бронитиме проти всіх ворогів. Союз із Москвою визнавався формальним, а кордони і територію володінь запорожського війська признає шведський король і проголосить, що вони простягаються не тільки до Вісли, а й до границь Прусії пообіцяє спільними силами здобувати і до рук Запорозького війська віддати, як от у Литві, воєводство Берестейське і Новгородське. Михайло Грушевський, «Історія України. Руси», том 10, сторінка 65. Остання заява особливо цікава. Кордони України тут кладуться на всю територію, на який давнину фіксуємо республіканське правління русів. Це, до речі, перегукується із визначенням Русі Кленовича в його поемі «Роксоланія» XVI століття. В Русь вводилася Україна, Білорусія, Псков, Новгород, а Москов'я – ні. Є підстави вважати, що Юрій Немерич – був дотичний до складання маніфесту до європейських держав, посланого 1658 року від українського уряду. Переказується в книзі «Ліпінський. Київ 1912 року» сторінки 589-590, надрукований латинською мовою в архіві Юго-Западної Росії Частина третя, том 6, сторінки 362-369. Вважить і те, що Юрій Немерч, як канцлер Великого князівства Руського, був головою української делегації на Сейм у Варшаві 1659 року для ратифікації договору. Він таки очолював український бік і угадячи, Разом з тетерою Козацькі полки Були тут представлені комісарами До речі Українські полки В тривалих пересправах Вимагали Щоб до великого князівства Руського входили Волинське, Подільське І Белське воєводства Тобто мали тривке Почуття національної єдності Української території Це мав і Богдан Хмельницький, але змушені були поступитися. Отже, я далекий від того, щоб заперечувати участь Юрія Немерича у складанні Гадяцького договору, але так само було б неприпустимо думати, що свої акції Немерич чинив без погодження із Веговським, зручним дипломатом і керманичем у недалекому минулому та й тепер української політики. Брав участь у тому і Павло Тетеря, але як польський сателіт. Знову-таки, не можна забувати, що договір був складений не однією стороною – українською чи польською. Отже, частина статей була сформульована поляками в своїх інтересах а частина – українцями в інтересах своїх. А сам договір є своєрідним консенсусом сторін, через що за ним треба чітко визначати точку зору саме українських політичних діячів. Але перш ніж до цього прийти, продовжимо виклад наших спостережень про характер, козацької держави. Це була республіка, але своєрідна. Влада Богдана Хмельницького, як ми казали, мала виразні монархічні форми. Існував і інститут козацької ради, і генеральної ради, в яку входила старшина про образ парламенту. Але і генеральна, і чорна всекозацька ради не мали Юридичного статусу і Існували Не на державному А на звичаєвому праві Яке звалося Вольностями війська Запорозького Більше того Генеральна і Чорна Ради Були чисто Станові організації Тобто виключно козацькі Хоч на Радах бували присутні І духовенство І міщани, селянині Але знову таки не на праві юридичного статусу, а на праві звичаєвому. Отже, це була своєрідна демократична республіка архаїчного типу. Вона мала свою систему судочинства, одне для козаків, інше для духовенства, ще інше для міщан, для селян існував так званий копний суд, побудовану на засадах литовського статуту, а в на засадах магдебурзького права. Коли місто таким володіло і на праві звичаєвому, мало свою податкову систему, яка регламентувалася гетьманськими універсалами, а також свою систему власності, майна і будови війська, яке об'єднувало елементи регулярного найманого і посполитого рушення розпускалося по домівках